Deus que aqui. Primeiro aniversário do culto na Praça do V4, às 19:30, dia 29, segunda-feira, com um paredão de som. Localização: Quadra V4, próximo lagoa. Apoio: Igreja Graça Plena. Conectados da Igreja Graça Plena. Ele está live. Enviando... primeiro aniversário do culto, na Praça do V4, às dezenove e dia 29 segunda feira, com paredão de som, localização, quadra, o V4, próxima Lagoa, apoio, Igreja Graça Plena, conectados da Igreja Graça Plena. Ah! Primeiro aniversário do culto na Praça do V4, às 19 dia 29, segunda-feira, com Paredão de Som, localização, quadra, V4, próxima Lagoa, apoio, Igreja Graça Plena, conectados da Igreja Graça Plena. Vai chegar.